Juhtub, et reval, kui tervis, südala ja polutab pea, siis tõstata klaasi, A on vormis. Essi julge mööda, et viin pole hea. Rulladi rulla, rulladi rulla, rulladi rulla, rulladi rulla. Rulla di rulla rullalala rulla di rulla on tudengil, alati lauas. Muusika viinarienne ei ju kõrgus. Nemad näivad sellest, et noorus ja möödub. Sellest, et tore on mellantakkus. Rulla di rulla di rulla. Rulla di rulla di rulla, rulla di rulla di rulla, rulla di rulla Räägivad sellest, aene on tuve, üks italava kuitsida on noor. Leidavad ostat kevassa professor, kortsusi ja kui sidunikou, rulla di rulla di rulla. Rulladi, rulladi, Aga rulladi, rulladi, rulladi, rulladi Rulladi, rulladi, rulladi rullalala Aga keske on saabun, tudengid purjus Laulavad, elagu naised ja viin. Naine võib taeva, või See võib põrgu, tõstame klaasid Meil tore on siin Aga rulladi, rulladi, rulladi rulla rulla de rulla de rulla lalala rulla de rulla de rulla rulla rulla de rulla de rulla